Тим часом інші війська обох українських фронтів вели навальний наступ на центральні райони Румунії. До складу одного з цих наступаючих з'єднань Другого українського фронту входив і гвардійський стрілецький полк гвардії підполковника Самієва. Війська, ринувши як весніні потоки з гір, затопили всі шляхи, що вели в глиб Румунії на південь і південний захід. Уже дійшли вісці, що взято кишенів, яси, що Румунія капітулює, але це були поки що тільки чутки певного, бійці нічого не знали. Ішли спішним маршем, дні й ночі, майже не відпочиваючи. І було дивно, що групи румунів, здавшись, бредуть назустріч без конвою. І їх ніхто не чіпає, і бачу якийсь веселий боєць гукне. А, Романія Маре, ти теж ти? А інший підтримує жартом. Рятуйся, хто як може, в кукурудзу. А румуни брели, не відповідаючи на жарти, мовчазні і приховано радісні, деякі зовсім розушись і впріваючи під пузатими ранцями і своїми солдатськими злиднями. Видно було, що це йдуть хлібороби і пастухи, яких Антонеску насильно відірвав от рідних шматків поля, продавши Гітлерові, як гурти овець, на заріст. Їм уже вважалися домівки, і вони поспішали по узбіччях шляхів, даючи дорогу нашим колонам. Потім почали йти не тільки без конвою, але й приповнім озброєнні. Потяглися обози, артилерія, та сама артилерія, яка ще, може, кілька днів тому била по нас із задотів, а тепер покірно їхала назустріч похідним строєм. Бійці почали роздобувати коней. Старшина мінометної роти Іваця Багіров, енергійний, тугий здоров'як, з монгольськими вузькими очима, зачувши кінське іржання. Просто не самовитів, з похмурим завзяттям кидався сюди й туди, розпалений рішучістю, сповнений якихось загадкових намірів. Під час штурму, підводячи до висоти міни, старшина втратив усіх своїх коней. Єдина дорога, по якій він гасав цілу добу, весь час була під вогнем. Брянський, хоч і му й шкода була втраченого транспорту, цього разу не став діймати старшину. Зрештою, в інших підрозділах полку було те ж саме. «На тебе, — сухо сказав Брянський, радіючи в душі, що хоч сам Вася, його улюблений, залишився живий. Були б люди, а все інше буде. Проте Багіров почував себе трохи винним перед командиром роти. Його сумління ще більше мучило те, щоб Брянський не розпікав його за побитих коней, за те, що бійці, змушені зараз, умріваючи під вагою, нести розібрані міномети на собі. І хоч не старшина в цьому винен, але ж... Тепер Вася вирішив будь-що поставити роту на колеса. Він про щось змовницьки пошептався з Хаєцьким, переморгнувся, потім обидва шугнули кудись. І невдовзі хомаз з'явився в Мінроті, гордо сидячи в каруці, напнутій брезентом і запряженій добрячими ситими кіньми. В ці дні така ініціатива вважалася справою гріховною, суперечила інструкціям, і Брянський для порядку почав ганити бійця, хоча підвода йому була вкрай потрібна. Бійці його вже другий день заливалися потом під важкими в'юками з матеріальною частиною мінометів. Але порядок є порядок, нахмурився Брянський. І вам, товаришу Хаєцький. Що ви, товариш у гвардії, старший лейтенант? заволав Хаєцький, щиро відчуваючи себе невинним. Хай бог милує, щоб я Гарбав та Свавільничав, я тільки своє забрав. Це ж наші коні. Чи то я вже не годен їх впізнати. З нашого колгоспу. Я би їх і облупленими впізнав. Два роки ними зерно возив на станцію. Спробуйте це комбат відвести. А то не доведу. Сам я їм клички давав. Кличка цієї весела, а цієї Маринка. Це жеребець, засміявся хтось із бійців. Хаєцький не розробився а то заборонити мені жеребця кликати Маринкою. Тут ще десь у них і корова моя, теж від дверу в душогубів. Саме в цей час побіля мінометників проходив Самієв з румунським гладким полковником, командиром капітулюючої частини. Заглядівши свого командира полку, хома виструнчився на каруці і хвадсько взяв під козирок. Брянський, скориставшись нагодою, Запитав дозволу приймати транспорт. Самію махнув на ходу рукою. «Приймай!» його оформлять пізніше. «О, ну я вам казав, аж підскочив на радочах хома. По-моєму, вийшло. А жаль, що я тієї карети не захопив». «Якої карети хомо?» – зацікавилися бійці. «Там така файна була берлена, роззолочена вся». Сам буцім, то король Михайвній їздив. От би тобі Хомо, та в королівській хареті. Ха ха. Не встиг, братове. З під носа трофейна команда вихопила. А найважчі мамі. Отже з'явились каруці. Брянський скомандував скласти на вози матеріальну частину. Бійців мить розв'ючились і незабаром міномети вже лежали в каруцях. Дбайливо обмощені сіном. Напередній опинився Хаїцький. В'яо? гукнув він, поблискуючи білками, гаття на покурешті. Коні, видно, відчувши, що віжки попали в міцні руки, ожвавіли, підняли голови лебдями. Втомлених цілодобовим маршем піхотинців охопило бажання швидше пересісти на коней, саме як на те. Назустріч ішла кавалерійська румунська дивізія, граючи кіньми, вилискуючи новою збруєю. Доки десь там штабні писарі сушили собі голови, як оформляти в паперах передачу капітулюючими військами нашої армії засобів пересування, така передача була передбачена в акті про капітуляцію. Сірі віддорожні кіпчеві піхотинці – з радісним галасом накинулися на остовпілих кавалеристів. Хіба могли вони, перевтомлені останніми боями, запалені безупинним маршем, пропустити таку нагоду одержати транспортні засоби? Танкістам, артилеристам, що заглиблювались в Румунію на важких бойових машинах, ці трофеї були ні до чого, а піхотному полкові коні зараз підвернулись під руку аж он, як до речі. Ворог тікав, не оглядаючись, і його треба було доганяти. А мимо проїжджають, сунуть кінвою війська вчорашнього сатеріта Німеччини. Очі розгоралися, руки самі тяглися до поводів. Цегайда з'явився в роті на коні, ніби вроджений казарлюга. Чорна кубанка збита на вухо, в погляді Рішуч веселі зблизки. «Чого ви спите?» — гукнув він хрипко. «Ні чорта не залишиться!» І знову зник у Веремії. Повз Черниша продих схвильований Козакову. «Привіт молодшому лейтенанту!» — гукнув він на ходу. «Гайда, поконий!» Це було саме те, чого й Чернишеві кортіло. «Гайда так, гайда!» Черниш незабаром опинився з Козаковим, в самій гущі. Румуни розтяглися на кілометр чи більше, збилися з кіньми на узбіччях дороги. Черниш бачив, як маленький сірий піхотинець, влаючись, тягнув за ногу з коня чужого сержанта, а той безпорадно вела у простір. Капітуляція! Капітуляція! Підскочив козаков, відіпхнув бійця і гукнув сержантові. Злесь! Юнак сержант чорним, як пуглине очима, розгублено глянув на черниша. Тамнули офіцер. Козаков шарпнув Румуна за ногу. Злазьма, малига. Сержант випустив повід цяцькованої вуздечки і неохоче сплигнув з коня. Сідай, млодшой, гукнув козаков Чернишеві. А я собі зараз добуду. Черний шмить, подумавши, легким рухом послав ногу в блискуче стремено. Хто знає, може, це і справді були під капітулянтами ті самі коні, які ще недавно топтали поля за Дністром? Так чи інак, віднині маєш сідло. Сідло нагадало Чернишеві ясне дитинство, гарячі степи Казахстану, де він їде на маленькому коні в батьковій експедиції. Домнули офіцер. Черниш від'їжджаючи ще раз оглянувся. Чорноокий юнак стояв на тому самому місці. розгублено дивився вслід. І все, ще тримав у руці на гайку, мов би не знав, куди її приткнути. Назустріч Чорнишеві скакав охляп на баскому коні, якийсь піхотинець у розтебнутій шанелі, без пілотки, з рідкою сірою борідкою вінихом. Він, видно, ніколи не сидів на коні, і тепер, щоб не впасти, весь скотцюрбився, по кошачому вп'явся обома руками коневі в гриву. Трензелі впали, і кінь уже обірвав їх ногами, метлялись одні обривки. Запинившись, і хропучи, схрапуджений кін летів щодуху. Він просто шаленів, став як дикий, відчувши в себе на хребті незвичайного їстя. «Запини!» – волав піхотинець не своїм голосом. «Запини! Запини!» Зустрічні риготали, «Нічого, потренуйся, старий, чіткіше, чіткіше тримайся, ото тільки що вискубеш усю цю гриву». І бійці аж за животи бралися, розважаючись кумедною їздою. І Черниш сміявся, бо вершник таки був незвичайний, здавалося, що промчить отак старий, розвиваючи своєю шинеллю через усю романію, через степи і гори, і все волатиме і волатиме у безвість, благаючи невідомого кого «Запини, запини!» Між підводами митушився Маковейчик. Він шукав і собі транспорту, щоб вести котушки з кабелем. Хлопець губився серед цього небаченого ярмаркового багатства і не знав, на чому зупинитися. Нарешті його увагу привернула жовта гарненька тачанка. В ній не було нікого. Маковейчик скочив у неї і вхопив віжки. Кучер, що обідав збоку, підвів з ложкою в руці. О, будь ласка, рука він весело Маковейчикові і, здається, був задоволений з того, що його звільняють від цього осоружного Тарантаса. Тепер він уже, напевно, кінчить з війною і повернеться додому. «Будь ласка, товаришу!» Маковейчик оглянувшись, мало не скрикнув з несподіванки. Перед ним стояв, як йому здалося, той самий смаглюватий, з полупленим носом румун, з яким він мав оту конфузну зустріч на висоті. Румун, усміхаючись, пояснював жестами, що він хоче лише забрати стачанки своє господарство? На, на, забирай. Маковей сам став викидати з тачанки румунове багатство, ковдру, ранець, облізлу смушеву селянську шапку. Мені, крім коней, нічого не треба. Ну й бон, Герман, брекотів румун, радісно підбираючи свої статки. Ну, он бой розбой. Примітка. Недобрий німець. Недобра війна. На самім споді тачанки лежали всіні пахучі яблука. Їх румун відмовився брати, лишаючи Маковейчикові на знак своєї прихильності. Він мене не впізнав, зрадів Маковейчик і вдарив по конях. Йому було по-дитячому легко і гарно на душі. Сонце сяїло, коні іржали, ржали. Румуни, звільнившись від них, як від тягаря, Розкинулись поблизу циганським табором і вже весело варили щось на бездимних вогнищах. Все навкруги бурувало життям і щастям. А може й не той? Чого йому тут бути? а все одно. Маковейчик швидко забув про румуна, навколо стояв веселий гармидер Вселенського ярмарку. Сині небо дзвеніло, суха дорога курилася, Лисий піхотинець без пілотки уже мчав з іншого кінця на своєму безтямному коні.